ba ni pertsona guzti gustiz zait alako alako adirazpenak egitea baizik eta eh adirazpen horien eh konotazio propagandistematik. Iridelaunak argi eta garbi esan du e, etxeak eh taltetuak etxeak jasoko ditugula bai eh lehia karadiolako eta ni horrekin horretan ados nago guk etxeak jasoko ditugu e, de que legeak kalaziolako eta hori horia da da eta justo iruditzen zait hala izatea baino alako egoerabetik kan propagandismoa sustatzea ba lotxarri zait ze azkenean propaganda horren oinarrian e, familia familia bateen sufrimendua dago eta ez ezait batero justu iruditzen ba hildoi jaunak orain bere, bere golkoari golpoari medalla hartzea errealitatean ba Familia, familia askoren sufrimen, e, sufrimen duaren gainan. Baitare, berak e, esan, berak e, esan, berak esan bilitu, itx, celebre batzuk, esan du ikututako familiak, ba, kizonoan ba, ni ikonbibatuko nioke, ea e, e, alako, e, alako egoera bat, biziko du, ea, ea esperienzio hori paso ondoren, ea ikututa itxera bilikozun, eta baitare, ea Udaletxeak eduki duen zentsibilizazio horretaz arro, arro dago, baina nik zei urteko kogatazka zei urte pasadira eta zei urte hauen ondoren nik orain ikan ez dut Udaletxearen sentsibilizazio punti bat ere horkitu. Bizkat, historia hua azaltzeko, eh, azaldu nahi dut egun batetik bestera e, udaletxea atorri zela proiektu e, urbanistiko batetik, e, logikoa da udaltze batek eitzak proiektu urbanistikoa, baina ez bena oso logikoa da, ba eh proiektua. Askenean proiektu, proiektu urbanistiko hau ba horren bezala jendearen zago beste uso berri bat izango da, lote hori saltzen digute, baina en realitatean proiektu hau izanderzun eh ba Luiscoetzak izander ziren hasieran proiektu honek 3 4 aldaketa eh hasu e, dute urte hauetan zehar Eta aldaketa horietan, ba, sartzen da, aldaketa horietan sartzen da, ba, ziren etxera lusuzkoak izan dartu dela eta gutxinaka ba, krizio gara dela eta etxe hauen maia jen zen da. Eta ziren, e, adiezoren, beste eda bide baten posta irakusten dut, eta jartzen du la necesidad de adaptar, la carretera entre honi aurreitzen perenea. Bueno, guk horren, komentario horren inguruen guk uste duguna da, ba, zer gaitik ezuren egin E, bide hori etxen inguruan, ba, bideza, la triste baserriaren albotik pasako da etxea, baina eta guk betidanik esaten dugu baina, basatzea errepidea gure etxo ondotik, baina on, etxea ez botatzea, eta etxea eta baserriak errespetatzea. Azkenean gure ondare bat bide dago, baina, bueno, bete errepideren aitzaki hoiekin, errepideren aitzakirekin, ba etxe eta baserriak bota bizi zuten eta sekularako organizazio puskain da zuten. Adibidez, e, organizazio puska horren adibide bat da, ba eh eraikuntzen inguruanen jobertzula eskola bat, ospitale bat eta atletismo pista bat, baina orein inork ez ez daki eser hiru hiru eraikuntza gozataz. Elkarrizketaren eh, el carrisquetaren hasieran eta todoso, bueno, bai irungo udalechearen altetik orein arte, ba, komunikazio gutxi baitare izan dela, esta. Komunikazio minimo izan da. Uh -huh. Minimoa. Minimoa bidezkoa eh abokatuen artean, eh gure nire familiako abokatuak eramendu kontu al eta eta bera jaso duen naguzuna, ba, minima izan da. Oso guti eta eta berak duun sentibilizazioari sentsibilitatezioaz eta sentsibilitate moduanulartso dugu e, aurpegimanoma dugureana urbiltzea baina ez e, dena dena gutu notzeetan joan da mm. -hmm. Beraz, e, bueno, e, laur bilduko dugu, pixka bat baitare, e, zure, bueno, ba, zure leku kotasuna eta zure keska, alde batetik bai? legea e, bete dela, hori azpin marratu behar kozen. Legea bete da. Eta ez dela izan, ba, kasu honetan, irungo udaletxea edo irigintza departamenduaren iniziatiba bat, e, bueno, e, guztia huzta. Hori alde gea bete da. Eta, eta azkenean, Soberan dagola, bajarrera propagandistiko hau eta tipe eta iribeiren bizkarrean mea jatxau egin